Дмитре, витягни з нього батарейки, бо слова не можна сказати, щоб воно не дзявкало. Попроси нарешті маркіян. У двері знову подзвонили. Тепер я відчиню. Загрозливо спохмурнив брови полковник і рушив затуляти професійно широкими плечима спокій компанії від можливого чергового скандалу. Та новий їсть виглядав зовсім не скандально. Він також приніс пляшку і відкоркував її просто на порозі. «З новим роком, з новим щастям!» «Не міг всидіти у ресторані Маркіяне Антоновичу. Мусив поздоровити особисто і вас, і Антуанетту Едуардівну, і тебе, Дмитре, вітаю у новій хаті. Хай вам щастить!» У Валентини засвітилися очі. Вона чудово розуміла, що не тільки журбу прийшов привітати Віктор. Дзеркало дурниці полагодять завтра ж. Ні, завтра вихідний, післязавтра. Зроблять краще, ніж було. До Різдва все буде гаразд. А на прикмети начхати. Знаєте, яка прикмета найгірша? Коли чорна кицька розбиває дзеркало порожнім відром. Усі засміялися, уявивши чорну хвостату терористку смертницю з порожнім відром у довгій лапі. «Ні, Віктор славний!» – прошепотіла на вушку Валентині Антуанетта, яка лише з волі стримувалась від порушення королівського етикету у вигляді розмазаної по щоках туші. Гості розійшлися. «Анеточку, ходімо спати!» – узяв її за плечі Маркіян. «Вранці приберемо!» «Ні, Марчику, я не можу заснути, коли у квартирі безлад. Приберу зараз!» а вранці прокинемось в чистоті і порядку. Маркіян і Дмитро допомогли переносити брудний посуд і залишки страв на кухню. «Господи, стільки готувала, а гості майже нічого не з'їли», бідкалася Анета, розміщуючи тарілки на полицях холодильника. Поки мила посуд, витирала, а розкладала усе по місцях, намагалася відігнати настирливу думку про ложку дьогтю яка спроможна зіпсувати мед навіть у величезній діжці. Безкоштовних пряників не буває. Усьому є своя ціна. Налаштовувала себе на раціональне сприйняття неприємної події. Та цей добре спланований, щоб завдати болю і отруїти святковий настрій, візит ніяк не хотів зачиняти за собою двері. Зі щілини розбитого дзеркала що утворилась між цією затишною кухнею і минулим, і марковим, та її власним, тягнуло холодом. Коли нарешті остання виделка знайшла своє місце у шухляті, Антуанета підійшла до розбитого церкала. Воно не розбилось над зузки, скло сипалося з пляшки, залишивши липкою, солодкою рідиною, заливши всю підлогу. Дзеркальне скло виявилось міцнішим, та його перетинали тріщини. Шкода, доведеться замінити, пролунав Маркіянів голос у неї за спиною. А не та побачила поруч із собою у дзеркалі його високу постать. І не дивися у розбите дзеркало. Це недобре. Це не добре. Це справді недобре, бо тріщина чорна і зловісна Пройшла уздовж і наче відділила її від Марка Немов розірвана фотографія Інша тріщина упоперек Пройшла саме по шиї Антуанети Наче ніж гільйотини Дорога холодна Він знову з'явився Знову пас, стежив, заповзав за комір, повз поміж лопатками, стікав угловиною вздовж хребта, застигав крижинкою за плечима. Оселявся у подушці і штиркав голочками, не даючи заснути. Надимав ковдру вітрилом і гуляв собі під нею, розкошуючи, морозив рожеву порцеляну, загинав пальчики на ніжках. «Так тобі, так тобі, так!» Втомившись, Сідав верхи, і ковдра перетворювалась на чавунну плиту, холодну, тверду, гнітючу. Він стукав у двері, чигав під вікнами,